Gurekin goizuntan, euskal kultur erakundeko zuzendaria, pantsua etxegoen, eh? egunon zuri. Egunon zuri. Hau da gintzari interesatuko gira, bereziki euskal kultur gintzari. Koronavirusak pandemiak eragina ukan baitu, eh? bai eh, elkarte anitzetan, eta euskal kultur erakundetik, ba, pixka bat gaia landu nahi zanduzue, eta... Apirila ondarretik ere, sarean internet bidez, hemengo ba, elkarteak galdez katuritu zueberen egoera ezagutzeko. Entxatuko gira azterketa bat egiten, eh? galdera sokta zer eman duen, ala ere, panxoetxe goean, erraiten alda urte komplikatuak dela elkarteen euskal kulturgintzarentzat? Ba, Dutrik gabe, nik uste dut izugiteak e, kaltea handiak egin ditu. ez, bi, ez dena bakaigi kultura mailaana kultura mailan ere eta eskor kulturarentzat ere. E, Orokozki hainitzekitaldi e, ez estatuak izan betira, Sozkuntza batzu abiatiak zirenk geldirik egon betira eta pusatua beitira gutien zeldu den teraat. Egitura kulturalak ijskuan beitira ere e, diru aldetik ondoko jadenek orain eta ere ondoko ondoko irabetetan, eta Bizki nire ganezake artistek eta elkartek berehala ala e, e, saiatu dira zerbaita asmatzea irudimena ukaitea ahalbezen bat egokitzeko egoerari, eta numeit formura berri batzu ere proposatzeko ondoko hilabetentza, braz hori e, pozgarria da, eta guk e, eskual kultur erakunde bezala, egindukuna da nire ganezake bilan mota eginditugu lehenik, egin e, e, duzu bezala urbileko laguntza bat nahi ukanduko egin elkartek El elkarteri buruz, egun bat elkarte deitu ditugu telefonoz eta heki mintzatu gira jakiteko piskat ze egoeretan ziren, ze behar zuten, eta ahalbezen bat ere laguntzeko gure ahalen arabera, eta gero inkesta bat bideratu dugu, e, eta egia egan, larogoi eta hamak bat e, erantzun, ukan ukan ditugu eta horiek, hor, inkesta hori le, lehen urasbatean mugatu dugu aurten laguntzen gintuen elkarte el, el, el eta nik janezake aurten kasik egun proiektu laguntzen ditugula eta beraz elkarte horien ganatu joan gira eta azterketa bat egin dugu ikusteko bat e, zertan ziren. Mm -hmm. uh, Justuki xetasunetan sartzeko, uste dut espaniztron batzen urteuntarako berrogoi bat proiektu eh, bazirela bidean, hainitz proiektu bazen or, uh, egiteko asmoa zena bedaren? Ba, ba, jadanei gu haurek eskual, kultur, eskual kulturaren alogean, larogoita amak bat proiektu bazen zen, gehiago, larogoita bat, eta proiektu horietan bizten dena badira denetari bada, bada sohkuntza, urte egiten diren lanak, elkarte batzuek adibidez ikerketa mailan, edo edo ekintza bereziak, edo desberdinak egiten meitituzte urte guzian, eta niko reganezake badirela batzu bururaino eramanak izan direnak izugite hori gertatu hain zin, baina beste batzu badira edo pusatuak direnak uh, lagazkenerat edo heldu den uhterat, eta niko egan ezake uh, erena, eh, bako txetik erena, erenan batek uh, irai, irailera pusatua, beste eren batek heldu den urtera, eta gero badira beste batzu oraino dudan direnak, ez dakitez, zen azkenean dudarik gabe, birusak du azken azken hitza bere, eta beraz batzuak ez dakite horaino, eta badira tiralere batzu eta hor gehiago dira urte guzian egiten dituzten ekintzak horiek e, beren egutegia ez dute aldatu baina Biztan dena, nik jare nazake e, proiektuen erdia baino gehiago peska bat e, gutieni ez geroratuak izan direla edo udazkenerat edo heldu den urterat Bon, gero, biztandena, neoke ez daki lagazkinean egiten halko dituzten ez pentsatu duten bezala, baina egia da, badira e, sohkuntza batzu, ez denak, baina sohkuntza batzu, hemen ezagun pentsatzen du Michela Begogirre ingurian egin behar den sohkuntza edo edo ba, Begogirre ajolak dantzataldak egin egi nahi duen sohkuntza edo edo bada ere kabalka da hor zaizeko, horiek pusatu nahi, nahi dute beraz, lagazken erat, eta badira batzu, osoki nahi, nahiako dutenak, heldu den urte erapusatu beren, beren ekintzak, eta, eta nik uste dut, bai, zenezen zene, borondatia bada, eta gero, errandutan bezala hastapenean, bada ere, e, gutizia hori, e, proposatzeko ere, berber, ba, egoerari, e, egokitu kitu e, ikusgahi batzu, berber, ba, harinagoa direnak, embezikon festival batzu, gehiago lehen etxiz hemengo, hemengo artistak, forma kikiagoak eginez, gehiago berber, ba, pentsatuz hausoetan egitea jendetari kurbir egitia, bera bai, pentsatzen dut, krisia hori, okaitena dituen ere, alde honak, alde ortarek, pentsatzia ere, susen norendako egiten dugun kultura, nori nahi dugun eskaini kultura hori, baina gero, biztandena, e, behar dugu denek hori izan, e, ez bakarri gerakunde, baina dene behar dugu izan ere laguntzeko ondoko hilabetetan artistak, e, beti erraiten dut ere, manziko, numerikoak ainiz toki hartu du e, izogite hortan, balea numerikoak aniz denek ditugu lehenik sinpleki lan egite Eta te, tele egiteko, baina parada izan da ere numerikoaren bitartez eskaintzeko hainitza Euskarri guauriek adibidez proposatu ditugu e, Euskarri desberdi matzu, adibidez bildu gintuen lekukotasunak, edo beste hainbat horako Euskarri erakutsi ditugu, baina gero dudarik ez artista batzu eri buruz dela, berri joan beharko dugu ere, jendea horien ikusterat, edo holtza gainean agertuko direlarik, edo edo kanpoan, beraz laguntzabat beharko dugu denek ekari ere e, artistaista horiek eta elka artemunduari. Eta uste duta Euskalkultur gerakundean engaiatzen zirestela hoien eh? laguntzeko attik badira amamaturek uh, eremaiten dituzten proiektuak, badira profesionalen proiektuak eta badira amatur eta profesionalak biltzen dituzten besteak nok du sofritzen edo nok du sofrituko gehienik krisia juntarik? Baina guztedu leheni badira elkarte batzu guk hemen ez da ainitz ainena badira elkarte batzuna hor ere berriz egiten gure elkarte kideak ez ditugu elkarte guzia baina eskoalkultur erakundeko kide direnak eta usaian laguntzen ditugunak hor badira biztan dena ainitz e, e, e, praktika amaturak egiten dituztena baina gero badira ere joanago eta gehiago badira e, adibidez sorkuntzak aipatzen direlarik, profesionalekin lan egiten dutena, bakarrik profesionala direnak eta ainitz Beste hain nitz, sorkuntzak aipatzen direlarik, eh, amatuak bat dira, dantzariak, edo musikariak, edo beste, eta gero inguratuak dira ere, beste artista profesional batzotarik, horiek, eman dezakun, aldizkako eh, artistak direnak, intermitanteak de, deitzen direnak, baina horre ez da antzi behar, eh, intermitante horiek laguntza batzu ukanen dituzte gobernu edo edo beste kolektibitate batzuen gane, baina bat dira hain itz, eh, lantegi kipia diren, elkarte kikia direnak, eta artistak laguntzen dituztenak, eta ber, beraz duanago eta gehiago sozkuntza bada ere, nun badiren profesionalak e, e, eta profesional horiek, eman ezagun lan dituzte, ikusgarri hain zin, edo egonaldi aldi batzuetan parte hartzen dute, edo moldaketa eta musik, musika moldaketa batzu egiten dituzte, edo korregrafia batzu edo hola. Eta horiek, hor, ni pentsatzen dut horien dela zailena izain, eta pentsatzen dut zailago izain dela ono e, irailetik oitiz, zeren dak, dakizu emezela, hemen ere, hainitz, eh, hainitz gehtakari eta hasiz eh, herrietako bestetaik eta ola ezestatuak izan dira, dira eta beraz, biztandena, horrek eragin eh, latza ukanen du ere gure gure artista eta eta bon, biztandena, gu gure ahalen arabera, hor gira ere laguntzeko el, elkarte horien eta, eta artista horien. Badirea elkarte batzuk deia dara piztu dizuetena erganez eh, ba, langileak bali bat dituzten kasuan Eh? E, Gaizki gira, langilea ezin ari gira pagatuz, nola segitzen aldugu. Ba, baie, bai, hortien. E Bai, badira, baina ba uste dut gero, guk entxeatu girena ere egitia zeren eskual kultur erakundetik aparte, e erakunde gehienek, izan da din estadoa leheni, baina ere departamendua, regionia, hegielkargoa, be -be -be -be beraiek ere e laguntza batzu ekari dituzte eta adibidez nik erganezak erakunde horiek onartu duteera adibidez aurtengo proiektuak edo adibidez festival batzu ezpaziren egiten ere parte handi batian asteko lagunduak izaitea, gu Guk eskual kultur erakundeik bezala gehiago proiektuak ditugu laguntzen, horiek, beste erakunde horiek, gehiago e, ibil moldea laguntzen dute, eta eta horda, ere beharik haundienak uh, hordira ere, eta beraz, guk e, entxertzen gira alde batetik proiektuak, zen proiektuen bitartez ere laguntzena alditugu biztan dena e, elkarte horiek, eta gerogu entxertzen girena ere, albezemat zabaltzia ere, beste kolektibitatek nolako laguntzak ekartzena dituzten eta beraz, beraz, beraz, lehenik komunikazio lan bat egin dugu ere hasta penetik, eta erakunde horiek deia, deialdiak egin arau edo hori, jakinean atxiki ditugu ere gure adibiz interneten bitartez eta eta ere e, ukan ditugu kontaktuen bitartez, zelaguntza mota ukaitena altzuten eta beresiki egin tunuzun bezala elkahte el el horiek hainitzek ordeintzen behitituzte aktivitatea esberdinak eta aktivitate horietan baitira gibelian artistak. Mm -hmm. Odan Egin den, Galdeketa Soktaunen sintesia presentatuko duzue e, Euskal Kultur erakundearen administrazio kontseidurat, hori heldu den irailan izanen da. Gauzak mugi daitezke hemendik Uda Bukaerarat, irailerat? Baina egusten, penxatzen dut, egin dugun galde soxta hori da, numeit, Bapateko galde soxta bain egusten dut, gauzak e, argiago ukanen ditugun oraino irailetik oiti hor, zinez ikusiko dut, piskat, elkarteak zertan diren, proiektuak zertan diren, e, egiazki eginen direnez proiektu batzu lagazkenan, edo osoki pusatuak izanen direnez gutienez heldu den urterat, badira ere, sohkuntzen, sohken, sohkuntzen agazua bada ere, zen sohkuntzak dena den geroratuak dira, beraz, gero horatua bari madira, gero edapena, ere behar da pentsatu edapena eginen denez 2008 batian, edo, edo luzatuko denez oraino behar ba urte bat edo gola, beraz, nik uste du eh, kopuru zehatzaguak ukanen ditugun eh, irailetik goiti, guk eh, ez u ere baina badira ere elkarte hainiz nun lan egiten dutenak ere eskoletan, eh, adibidez eh, arte kultura hezkontza egiten dutenak, horiek ere biziki hunkiak izan zan dira, zeren, e, zeren eskola batzu dakizuen bezala haujak itziren joitena eskolarat, eta aktibitate, kultura aktibitate batzu ere e, pusatuak pu, izan dira, eta, eta beraz hori ere bada behantorak eta bat ikusteko e, ekintza hori noiz egiten alko diren, hea berian egiten alko direnez, edo berako direnez, puzkat, banatu eta luzatu hilabeteka, e, beraz horire, horire beste lan bat izanen da, benan bai, nik uste dut irailean e, argiago ikusiko ik, kusiko dugun, e, guk eskual kultur erakunde bezala egin eginaiduguna ere e, formakuntza batzu ezarrik ditugu tugu bidean irailetik oiti, pensatzen dugu lau gaualdi bere, berezi egitia egoerari egokituak izanen direnak, prezeski berriz lanzekoa dibidez, haurrekontuen kudeak eta muaz gaindikoa remanak, egituren arteko elkarlanan nola hobeki on, indartu, beraz, horik nahi, formakuntza hori bidean ezarrik ditugu irailetik eh, goiti, eta gero guetako oso importantea dena, eta joan den hostiralean egin dugu bilkura bat beste erakunde guziekin, enetako olako egoeretan, biziki importantea da, partaide guziekin e, biltzea, e, komunikazioa egitea, e, informazionea trukatzea, eta, numeit, e, desmartza kolektibo bat ukaitea. Eh? Izan datin, e, estadoa, departamendoa, e, rezionia, edo herri elkargoarekin, eta gu haurek, erranduzun bezala, pundu bat egin endugu irailian Gure administrazionek ontsiluarekin, eta ikusiko dugu ere hor, adibidez, diru laguntza batzu, aja bideratzen ditugunez egoeraren arabera baitakigu, egin eh, dutam ezelagoa istian, forma berezi batzu, i, i, ari direlara asmatzen uh, elkarteak eta artistak, uh, gehiago egokitzeko gaurko, gaurko e egoerari. Eta, erran duzun bezala, joan den ostziraleko bilkura, norpartaideekin bildu baitzirezte, bada, uh, iritzi aman komun bat, kultura sustatu behar dela, dela, laguntzak bideratu behar direla, Ba hori hori argi da Hainik uste dut e, Erakunde guztiek kuskat e, dennek gauza bera egan dute, be beren laguntzak pensatuak zituzten laguntzak e, mantenduak izan dira e, eta eta saiatzen dira ere albe bat e, diru laguntza horiek haintinetik e, emanak izan dira kasu batzuetan zeren preeski diru agazo batzu bai ere e, elkarte batzuk eta ge, berezik lotiak zirennak ere e, proiektu batzueri eta adibidez eskualdeak beste partaidekin batian, irailean nahi du ere ezagialako batzorde bat, poizkua preseski segitzeko abiatia dugun lan hori, e, zinez desmartxa, e, ba, elkar lan desmartxa bat dukaiteko, zen hori oso importantea da, ikustia ere egitura bako txak, erakunde bako txak, ze osagari tasun dukaiten alduen laguntza horietan, eta nola, e, guk adibidez eskual, eskual kulturaren zaz lan egiten dugu, hainitz e, pratika amaturekin lan egiten dugu, ena, badira ere beste batzu gehiago profesionalekin ari direna, ta nik dut informazioaren ukaitia e, lehenik importantea den eta gero zinez uz, u, u, u, ukaitia e, bakotsak egin dezagun lagunditzagun gure ahalen arabera eta gure e, gure jenezake aloharen arabera ere. Mm Hau -hmm. e, krisia hor da baina e, kulturgintza gintza ateratzen halko da euskal kulturgintza ere, zure ustez, demura piskabate maite eman ima ere, salbatuko dira, eh? elkarte, e, ekitaldi, ta huriek eginen dira, elduen ugtean, pixka bat normalerat itzuliko da. Ba, nik esperantza ahondi badut biztan dena, nik zinez ikusi dut, zer nahizanik e, lehen egunetan berian, e, bazen bohondate ahondi bat, biztan dena, derendako e, izuhite hori tipustapasean etorri zauku, eta baina bere ikusi dugu, jen, jendek nahizutela hasi dira, asidira, pentsatzen zer egiten altzuten, eta, eta uste dut, elgarrekin ere a, gogoetatu giren, pentskat ikusteko nola lehen-lehenik, biztan dena, nola laguntzen alkintuen, baina gero ikusi ere berean proiektuak nola, nola berb pusatzena algintuen atsegitzeko gizan zeren gabe eskual kultura beste kultura gozien bezala biziki garantzitsua izanen da egoera untan badakigu krisia ekonomiko handi bat ere ukanen dugura denek eta eta dut hor kulturak garantzia handia ukanen duen eta ni pentsatzen dut joanagota eta gehiago berko dugura pentsatu, gehiago hurbiltasuni, gehiago elkar lan ere egitea, ez bakarri bakotxak gure txokoa, zinez elkartzea eta, eta pentsatzea elgarrikin nola laguntzena laguntzen alditugun batata bestia. Baina, bai, nik ni, bai koraniz eta pentsatzen dut e, gaur egun egin beharak ziren gauzak, e, geroratua bari madira ere, heldu du nurterat e, e, e, pusatuak dira, baina nik uste dut, hortarik e, aparte, badira ere beste e, ekimen batzu e, gehiago horbilago tiktik Uh, lan eginen dutenak bai jendekin, bai, uh, bai elkarteak eta, eta jendeak lujaldetan, eta ne pentsatzen dut, bai uh, egoera behi Puskat pusatuko gaituen ere uh, gehiago asmatzea oraino beste, beste proiektu uh, berezi batzu uh, gehiago jendiari hurbil izanen direnak. Hala izan bedi, bantxoatxegoan bururatzeko ala ere, eh, erraiten aldugu, azken hilabeteak dituzula zuzendari postu untan, Euskali jati hauetan berean zuzendari postuarentzat zat lan eskaintza baitugu, eh, euskalera akundetik, araberaz, azken hilabete horiek lanean nola pasako dira, nola prestatzen ari duzu segida? Ba, ez gauza hon, ez ez, ez entxeatzeniz, bat bururaino eramaitia, bon, exanduzumez bezala, bon, otxailaren, helduen orteko otxailaren lehenian beraz, behar beraz joan eskual kultur erakundetik, enetako garantzitsua dena orain segitzea lana, zerren bada dudarigabet, ikusi zegoera bada, bada egiteko laguntzeko, albezen hurbi lisaiteko hori beita, enetako garantzitsua, albezen hurbi lisaiteko ere gure elkarte idetarik, eta istetarik, beraz, hor badalana eta gero, biztan dena, geroa halbeseen ongi eh, segurtatzeko eh, transizio hori transmizio hori halbeseen untxa egiteko, eta ni ni hor hor egoneniz bururakte eta, e eta eta gero eskual erakunde kunda beti hori izanen da eta bere, bere lanen segitzeko, behar e, estilo behi batekin, e, ideia behi batzuekin, bena hori biziki e, garantzitsua da ere Aintzin erraio haiitia eta eta beti asmatzea gauza begiak eta eta nik ez dut dudariko jotan. Beraz e, e, segituko dut lanean gutien ez ortsailate eta eta albezen bat segida horiere albezen untsa e, iragandadin. eta begi zinent zira gure arterata zure e, zuzenari urte horien bilana egiteko aberrantxago eh, Aadosa. Dutari gabe. <laughs> Biziki untxa mileke pantsua. Mieske handi bat?